Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen Salatu wa salamu ala Rasulullah Muhammedin wa ala alihi wa ashabih wa men tabi'ahum bi ihsan ila yomiddin Allahuna madhuru ar afalën dhe lojmë dhe vetëm për ti ndihm dhe faal e kërkojmë ndërsa lavdatë dhe bëkimëtë allahu tjofri me Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi familënën ti mbi shokët dhe të gjithë ata që ndihëkin këtë rukë dhirë ndihën e fundë të kësaj bota Të ndërullat dhe besimtar Si pas Kalendarit Hënor Që me te Muslimanat logaritin kohën e tyne Dhe përsaktojnë festat Dhe përsaktojnë adhurimet e tyne Nemi në muajnë e par Të këti viti tri 1439 Në muajnë Muharram Dhe muajnë Muharram është një nga muajt e shendë dhe muajt e veçuar të gëzotë që leoala së bashku me tre muajt e tjerë. Në këtë muaj kanë ndodhur ngjarje të ndryshme të mëdha të cilat kanë shënuar historinë e njerëzimit dhe krahas kësaj në këtë muaj edhe janë të përcaktuara disa adhyrime që kanë shpëllime të mëdha nëse besimtari i përmbaqtë aty. Nëse i referohemi plotë çik kalendarit atë sot në ditën e gjumës është 9 Muharram. E çfarë rëndësie ka që është sot 9 Muharram? Rëndësia e kësaj është të ngrohesh se nëse që me 10 Muharram është një datë shumë e madhe në historinë e njerëzimit. Ës dita kur Zoti xhalla wala e ka shpëtuar Musaun alayhi salam zbashku me popullin e tij nga diktatura, presioni dhe dhuna e faraonit. Andaj shpëtimi i një pejgamberi është punë e madhe, është arritje e madhe, është një dobije e madhe për njerëzimin. Dhe shkatërimi i një zullëmçari dhe diktatori si kurse faraoni, prapë edhe kjo është një arritje e madhe. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka kushtuar vëmendje të posaçme kësaj date. Ndë që nërështë duke në nëzitur që të agjerojmë këtë dit Dhe duke në nëzitur në agjerim për mes shpërlimëve të mëdha që I arim ajqe e agjeron këtë dit Epse për agjerimin e kësa i dhe të të lasim më voni, nësha Allah Miri pa, dëshroj që në këtë pies Të rezervuar për këtë legjerat para e zanit Të flas pak për këtë njare qëfar ka ndodh Të ndërru nëzër Historia e bëni Israelve në Egypt filan nga Jusufi a.s. Jusufi a.s. i cili i ndodhje e sprova me vlëzët e ti dhe përmes një karavani trektarësh u dërguja në Egypt për të shitë dhe atje përfundojnë në palat të një zyrtari të lartë të shteta se i kohë i cili u kujdes për te por edhe për Kërshikë sa i kujdesja, pa dushim se Jusuf e Alisam ishte shumë i kujdeshëm. Andaj la përshtypje shumë mirën mesë njerëzve. Dhe nëndodheja e që ndodhej me Jusufin a.s. Dhe pasa ju mundësua që të ketë një pozit dhe ndikim shtetë, Jusuf e Alisam e thiri familjet i babën dhe vlezë dhe ti dhe familjen përështë që të vinë të kaj, të largonë nga shpetina të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Nga jetë e fështirë dë vinë të kaj qaj të kujdesit për ta Dhe kërërën Jakubi a.s. Përshka këtë Autoriteti Jusufit a.s. Por dhe të pjekuris dhe burnisi Jakubit a.s. Beni Israel kishën një respekt Në mesin e e gjiptasve të asaj kohë Mirë po kja filla me ju pëngu Benore të vendit Dhe kërë ardhë faraoni Një prej Odhecve të asaj kohë nga njerëz, dhe më non, të respektua nga njerëz menderë që ishin bene Israelet në kohën e Jakubit dhe Jusuf Talisam, u shëndruan në shërbëtor dhe argat mandja rabë, dhe filluan së provat e bene Israelve një mas një, nga të tashme nuk të rajtoashin si qëtëtar të rëndamët, por të rajtoashin si rabë, si shërbtor, që kishin për detyr me i shërbyjë, interesuesve të egiptasve pa asnjë të drejtë për të avancuar në shozni. Krashtoi një ditë faraoni ky zullumçar, ky diktator që pretendonte se është Zoti, i thonte popullit të tyre, "Ti un jam Zoti juv, para më nuk diku ka arrit kryenëcia dhe krye lartësia e kthjerin dhe mendje madhësia e kthjerin." Ju sa un jam Zoti ju. Dhe një natë Faraoni kur rënë e gjumë pa një ëndër të të mërshme për te. Qfarë ëndër ka pa? Ka pa në ëndër se një fëmi dhëtë lindë nga këta beni Israel. Nga këta që ti po i shtypë dhe ti po i bonzullëm, ka me dal një fëmi për tyjne, e cili ka me të rënu për shtetin krejtë, s'ki me pasë kurgja, k'i me upë. Kër rëzumë në njës, i të merumë, i tërbumë, qa është kjo ëndërë, si ka me dalë dikush të në këtë pushtet, të në këtë fuqi që kam dhe i thiri këshiltarët e ti dhe i thiri njërë stafërë ti që tja komentojnë ëndrën dhe disa ja komentuan pikisht asho se kurse kështë e parë dhe njëriu që ka dëshuri për pushtet njëriu që e adhuran kërriken nuk e ka të letë me i thonë dikush se ka marë, dikush me ta marë se ka ka lajkit like pun andaj ishte zlumqari madh dhe i dashuruar nd vetvjet edhe n karrig morën një, një vendim të domosdoshtej të tëjë të zullëmçor dhe një vendim të tëjë jo njerëzor çfarë vendimi këtë vendim të faraonit e përmend Allahu në Kur'an vendosi që çdo i posa lindur mashkull që lind nga bëni israelit me evra edhe pse është foshnjë ndërse me u alëm të gjallë vajzat, vajzat e të lindin, s'ka gale. Grat nuk ja kërsonin për shtetit, mirë pa e kështë dhe për po onër burë. Andaj vinduësi këtë me i vra. Dhe kështu ndodhi, nuk lind të ndënjë i gruan nga bëni Israelet djale që nuk ja vrës në fëminin, zotë në rrit. Që ka e zullum qaren. Mirë po dikur i thanë ata paria e ti ti po i mytë argatë Nga se babëllar për plakën Kushtë në boni zmet neve Andaj e zbuti pak vendimin Tha një vjetë këna me ivra E një vjetë këna me ilion gjall Dhe dashti Allah U gjallë u ala të dërdozit pikrish Në vitin që kështë të vendos Faroni me ivraf mit Lindi Musahu a.s. Nuk është e rësishme Në në ati Në në Musahu të alisa me friksuar Për të ardhën e dijalit vet Tash kanë maru shtarët me kapë dhe padyshim me ekzekutuos sikurse ekzekutuoshin të gjithë fëmitë të tjerë u frymzuan gazu te xhallahu vel ala në mënyrën që Zoti e dinçysh por Zoti ia ja dërgoi një frymzim që kë djalë që e ke hodhën në ujë do të vonë ndeti dhe kjo ishte padyshim për nënën e vërtetë mirpo Zoti e frymzoi dhe ja ççoi zemrën se Allahu xhallahu vel ala ka më shpëtuar Atara e Hudhi dhe dashti Zoti i mallum të ndonë për treguar Allahu Xhe Lahu ala se s'ka as kush pushhet absolut nuk pas Allahut. As kush son bën çka dën pas me lejnë Allahut. Andaj Kyfmi lundronte mbi valët e, e, e, e ujit derisa u afrua tek pallati i Faraonit, ngasaj kishte ndar një pjesë të ujit që të kalon tek kahpallati i ti, tij për të thënë se un jam Zoti edhe uji qarklond nën në kom të mia. Shi ka çfarë kishte bërë? Andaj deshti Allahu Jellaluhu që në këtë degëzim të këtij uji të lundronte ky fëmijë në një djap të vogël dhe pikrisht perfundojnë në pallatin e faraonit. Kur e pa gruaja e faraonit kët fëmijë that lutem kët mos e prak. Kush e di kush e kë nëse ky fëmijë t'arritim kët fëmijë pasi nuk pa ska prind. Dhe e mori faraoni pikrisht atë që i friksoi dhe për të i vresur të gjithë e mori me rrrit në pallat vetë. Zotë i madhë kur dan Andaj këfmi i bënd të gjurëm Eshte sënë të faraonin Qante, skirtë që kam i bua durante Që ka pëndë fmini i fi filaj Që me i të regu se me mu Nuk kime pas let Mirë po Fmi ju për me anal vajnë ti Kërkan gjirë në, në nëzvet Dënë qumsht I ofrante faraoni i laj Dhe i gruja zdanë të apsunetisht këfmi Me pranu asë një laj Qumsh të i tjetër Diri sa Tezje ati, Musa u tërcëm shërbentën palatë dhe dintë historinë e kësaj punë I tha faronit, a donë me ta cilë një grua që kam bindisë nuk refuzanë goja e këtë idealit Tham po qëshja se në nga qmenë nga shurma Atere nati, nati, nati, erën, e këthou prap të kënë në tijë Kër e mori në tijë, në në tijë Janë dintë e ere, në dintë e së është e ti Zotë i kështu gjëllevalja kështë e bërë Dhe pranaj qumhtën në nësë tijë dhe në aty e ke shtënprer kujdese për ta do të sofraohesh për zonte dhe paguante për ta para më done dhe shoqërit Musa waleh selam dhe vazhdoi kjo histori te ndër vëzërat e jotë që nuk kimi ku tashmë trajtuar për shkak se do na diçka tjetër me kallzu të Musa waleh selam kuptoi se kujti për këtë kush e populli i tij dhe pa vuajtjet e popullit të, të tij dhe ndodhi një një një sprovë me Musa në Vendin ku bananta U detyrua si pasu e kësaj me ikë 10 vjetë nuk u këthuja Por prap dashnija për popullet vetë Me i shërbi popullet vetë E kësëllon popullin keqë Prap u këthuja Rrugës duke u këthuji me një vendë Shketin Zote Gjallewala I shpall i shpallin I thaja Musa O Musa Unët këm përzidhë ty me këm peganber jam Andaj shkët e këfaraoni Dhe thuaj Fjolla e drejta se ti nuk je Zoti. Ti je njëri, Zoti është Allahu. Dhe ndalën dhunën dhe presionin mbi banë Israelit. Nëse nuk e ndal, s'po që na lë me dal në apiktut. Na po shkojmë tokë Zotit, lë na të lirë. Shkoi Musa i Jezuam sepse kërkoi nga Zoti Xhella Uala të ndëgjon kërkoj një përkrahje. Tha ona masporia kom një dosje ta ata kanë mundësi me vrojë. Këmë nëmësi me më dënu Plus kësaj në gjupak belbëzante Musa o Alisam Ande kështë e frikë se mos po e përqeshin Dhe nuk po përkrat Tha Musa o Alisam o Zot A ka mundësi përkras jam me kun Haruni Vla o jam Zotë i gjellë lewale ja dha Haruni me veti Tha shkani të këfaraoni Mos keni fgale Ska qëfar ju bënë unë ju mbroj Mirë po ati thua një fjallë dëbuta Edhe pse or diktator dhe agresor, ju mëto sillën e zotit, mirë. Shikoni sjelljen e pejgamberit e Zotit, sjellje e mirë. Edhe pse ai është agresiv i dhunshëm, ti sillën e mirë. Shikoj Musa alayhi salam me Harunën dhe me disomrëkulli që ja dha Zoti që leuola për më e bind, për më e bind Faraoni sert i dërguar i Allahut alayhi, çfarë ndodhte? E kishin një shkop që më të ruante delët kur e hodhën te shkopin, shënduan një gjarpër. Mëkulli e Zotit dhe dorën kër e fësë të brenda gjakjetës e ti në gjaksë kër e nëzvirë të dorën shëndriste, bënd të dritë dora kër është argument për i Zotit se kër është i dërgumë i Zotit Allah nga njere u mundësën të pejgamberën në pas më rekulli që me i binë njërës është i dërgumë i Allahut dhe kështu ndodhi kër është i këfaraoni i tha këmarë me këmtu se Zotit është Allahu kriusi, Pat një dialog aty është vilua në palat Faraunit tha unë të këmë rritë kër e ku një vogël Ta shqia artimu ka të, johar, të zumu Që është di njerëzit me rëfruzut vërtetën apo? Musa e lësëm tha Nëse cili argument a besan Tha cila argumentin E hu dhe Musa e lësëm shkopin Filaj mu boj gjarëpën Enziri dorën shëndres të dora Mbet i habitur, i mahnitur Faraunit Së po kështë e pak së kur Mirë po prap Nga i na aty nuk e prandet vërtetën Tha tije si herbazë, tije magjistarë, këja kete magjikja. Andaj, tha cfidajnë e ty, komisilë magjistarë të miure që i kam, edhe një ditë kërë medalin publik, edhe nëse tim poshtë magjistarët, atër tije i vërtit, klirajnë nga rëbnia dhe tajlërej poplën, edhe fjallën. Dhe u, u dakordua në mërën vërështë të në rëzën medalin ditë, kur është e ditë feste, ku në bledëshin ljetët, nga gjithë thanë, periferia, qytetit, fshatrat, bledëshin atë vend, ma se ma dhe njerëzve. Dhe faraun i doli me mëndi madhësin e ti, i bindërse, kanë me më poshtë Musa A.S. Dhe fillaj në gjarja, Musa A.S. Udha për parësi magjistaro që ata me prezentu Atë që e qua një ata më rekulli Ata filluan me bu magji Dhe pa dëshim se magjia Ka një frellojnë ndikimi Që njerëzëve me u ju duk dhe qka që së është realiteta javë E ka një ndikim Mirë pas kjo së ndodhë me dëshinja t'ju me pali e në zëtë i gjellë e vane Dhe Musa, lësan, kur jelë, ra, radha Musa nuk, nuk bënd të magji Shkupi ti nuk ishte e ju realitet Ishte realitet, Allah u e shëndrën të përnimen gjarëpën Nga Salah ka këtë fuqi Dhe posa hu dhe Musa të më shkopin Fjulloj gjartë një musat Me i gëltit gjartë dhe të tyna Dhe me i kërsnu Dhe kur e ponë magjistart Ata e njimin magjin E ponë që nuk është magji Nuk është kësir Thanë kjo është veç për zotin Andaj të gjithë magjistart e faron Që kështë në me më poshtë musan Besuan Prapë unë pashtë faroni Dhe prapë nuk më lodhë i men U tërbua s'ka ishë më dhe i hipi temperatura shumë edhe vendosi, jo tash me i shty, po ketë me i vra, burë, e gra, ketë që ka ka. Musa, Elisame, shuze i rastin, natën, përdi sa faronisht i tërbum, endhe nuk dhe të qëfarë të bëndëte, e mori popën e ti me ikë, dhe të në lezër, pikë ishtë në këto ditë në dodhikje. Unë e shkurtimisht era direktuve që për me të regu se qëfarë ka ndodhë në të ditë. Ky popëll i u dhikë nga Musa, Elisame, filloj me ik kurë mori Faraoni se ka nik atëherat do zor e mblodë kët ushtrin e kët çka pat edhe u nis me i ndjek këta njerëz kret kët popull që s'kishte as zëm dor as armatim as nuk ka sulman te asaz me pozllumçar u nis deri sa erdhën tek detit kuran tek detit faraoni vrapa detit përpara Popëli Musa të alësënë thënë Inna lë mudrakun Na kapën Ka e me shku Musa Alizami shte i bindu në la në gjëlle avala Nga se Zotë i kishtë ndihmu vazhdimesh Dhe i kishtë e premtu se ka me ndihmu Dhe Allah ojë ndihman popëlet shtypon Kondër zëmë qarve Dhe Musa eshte më thënë Kella Inna ma i ja rabbi se jehdin Tha kurë në kurës nuk në humë Zotë Ajë këmë në abozidhje, nuk di që është pa ajë në abozidhje Dhe prapë do dhe mërekulia Të nërodhë dhe zërë do dhe mërekulia Zotë i Gjelleola i tha Musa sam, Ma skopin që e kemë poshtë faraonin Apo aj skopin që u bënd të gjarëpën Nuk është e thje shkap Tha godit e detin Veshtë ti godit e detin Musa se me e godit i detin Dhe subhanëla Zotë i Gjelleola bëri Që në det të hapen dëmë nëtë rrugë 12 rrug. Zoti xhella wala ka te bën lehtë, por nje është e pa imagjinueshme, por Zoti është lehtë. Dhe 12 rrug për 12 fiste të bën Israelin. Çdo fis rrugën e vet me kaluën në anën tjetër të detit, në bregun tjetër. Kur pa shef faraoni që çapo ndodh, se ka Allahu xhella wala të nuk pa ndërën me faraonin, sa argumente fijat? Sa argumente, një masë një, një masë një. Dhe gjitha po i mohan, gjitha po i njiron, gjitha po i refuzon. Edhe këtë po esha me sytë vetë, në balë po esha, si allahu prapo ju ndimanë, e hapi ditë në dhëmet rrugë. Filuan gjithdo fesë me kalune për këto rrugë që i kishtë hapë sotë gjellë levala, dhe faraoni në vend që të ndohet e të mërë mësim nga gjitha që i kishtë e bërë, zulumi, e shtypja, e presonje, e shpifja, e gjithat kia që i kishtë e bërë, në vend që i të mërë mësim që farë bërë. Deshti me i përdur rrugë që Allah i kështë të hapë Për bëni Israel të prapë me shku me njekë Me i në zonë me i mjëtë Që ka një mëndjim alësinë Dhe posa u fotë në deti apo? Dhe kaluan bëni Israel të në të pjesë në tjetër Në beti farani me ushtuji Në këto rrugë që me i njekë Zotë i gjellë mëla që kështë të nda detin Tha detit këthau prapë si ke që Dhe kërë u këthyë Atër e fillun valtë Në bikokën por plasën në dallë të ditit të mbytet. Dhe duke u mbytur faraoni në momentin e fundit duke u mbytur, tash mos kesh të zgjidhje më. S'ka më kthim. Tha: "A'amantu billadhi amanat bihi banu Israil, kom besuën në atë Zotin që kanë besuq këtë burrë që shkon." U kthyt tash. Mirpohallai tha: "An an wa qad asayt." Tasha, a dita tash rebel keqon? S'ka për ty pandemë. Nga se ishte vdekja, nuk ka më m'kthejmë këtë situatë dhe përmbytyja Allahu xhallahu alahu faraonin zbashku me ushtrin mori fund zullumi padresia der sa bëni israelit me musa ozm kaluan në bregun tjetër dhe shpëtuar dhe vazhduan jetën e motut jav kur ka pejgamberi ozm në medinë të ndozur bëni israelit pasazhë e musa ozm i pa duke ajo kët ditë e tha pse po ngjeni sot tha kjo ditë e madhe kët ditë e ka shpëtuar allah musa ozm andaj na kemi të çf me cinë gjërushëm Dhe tha pegamberi sa o sërëm Tha mëne ka musën ma të gatë se ju Pegamberi janë në bashkë Musa alëzëm për mu është ma i në gatë se ju Andaj urdrej musliman ma gjëru këtë dit Që i shenë falenrimin dhe Allah Gjellë dhe Gjellalu -Gjell Për shpëtimin e Musaut Alehisar Andë nejimin këto dit Nesrë është dita dhjetë e muajt Muharrën pikërsht Nesrë është dita kër Allah ka përmbyt Faraunin dhe ka shpëtu Musaun Alehisar Kjo në Dhe ka shumë përësi për i në përdeshme Mirë po, në pak minuta që kanë me dirë Sa të vijekua për e zanë Dua që shpejt me thonë disa për i nëzërë E para të ndërën zërë Shikone Zullumi dhe lakmia për pushtet Kë e që njërë në për të Faroni kështë lakmi Më ramend se për karik Dhe ishte zullum qaro Nuk jepë të hakum pushtetit të të I bënd të njërë zullum Nuk jepë të dërejtat Dhe sh në humner, në humbi e ndështim. A ndaj njeriu kur e verbën epshi, njeriu kur e verbën kujtia, nuk shhem me sytë e arsyes së logjikës, nuk shhem me sytë e besimit, por tash më shikon vetëm me sytë e epshit dhe kujtës, padyshim se kjo ka më qun humbi dhe humner. Prandaj, nëse donë të marrë po rrugën drejt, e drejtë, i bëllë sytë e epshit dhe hapë sytë e arsyes së logjikës, zban në korrë këto. Edhe pse ai pse kërkon, edhe pse kujtia kërkon, edhe pse intresi kërkon, po nuk bën, është padrejti, është e keqe, e dëshme. Jepi fund. Nga se kjo është, nëse nuk jep fond, tërheqe drejt, po mërrës, të humbësh, sikur se Faraoni Allah na ruaj atë. Dhe njeriu që e don kaq shumë pushtetin, nuk e ka për lënë pastaj as më gënjy, se ka për lënë pastaj as më i thy marrveshjet e premtimet, ashtu më radh sikur se Faraoni. Qfarë bënë, a, a ju prëmtajnë qofë se ti cilë argumentet, unë e të të të njërë. I së dhe muësë a zëmë, prapsë nuk prënaj. Apo, nga se e kishtë e vërbnu, s'ka i shmëleshtë, dashurian dhe i vetëvetës, dashurian dhe i pushtetit, dhe i karikës, dhe i odheqës, e kësë më ratë, dhe nuk shete asë marveshje, asë prëmtim, asë të drejt, asë, asë nuk shete, nga se e kishtë e vërbnuar lakmija Bidja musaht në Zotin Xhallahu Ala. Çdo njerë që i është bërë pa drejt. Çdo njerë që s'ka s'ka s'ka in hak dikujt, po ti i keni in hak. Mos u hakmir duke te i kalu kufet. Mos bozullom tashte me thy bozulloj me bozullom. Rri drejt. Mundohu që në rrugë të drejta me nxir hakun tënd. Nëse nuk arrin, le Allah Xhallahu Ala. Le Allah Zotet Zotet te bareka ta qom ndimu edhe në dyllah natap ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se kush njeriu ti që e as bërë pa drejt, diku ti është bozullum, çfarë bozullum, i bo as bëj pa drejt. E çon durte i thot Allahu jalla Allah, nuk kan bozullum pa drejtësisht ma kan bo kët punë. Ti mdimo mu. Pejgamberi më thot glutja ti shkon deri nal, në lart në qellë të Arshit të Allahut. Dhe Allah i thot se lutja ka më të përgjigj. Gjithsesi, edhe nëse ndoshta pak vënohet përgjigje. Allahu avalon përgjigjen por dobi ti që është bozum e din Allah kur është mirë me mar hak mirë po kur në kurrës nuk shkon hoç nuk shkon pas duaja e atij që është bëu padrejti. Prandaj çdo kuçi që është bozullom është bëu bo padrejti, mos u hakmër, u kuptim të të saj me të kalu kufinin me bozullum e atit tash, jo, vetëm ai pa bën muotën për apo ai atij. Ti mundomë nxirr hakun me rrugë drejta. Nuk ndonth çaj dush tek Allahu. Wallahi që i zotën jallahu ala. E ki fuqin më të madhe. Nëse Allah o të përkra nuk duhet kërkush në tokë Që kështë jemë poshtë i Allah o faraonit Nga së gjithë zlumqar Dhe emeritan të këtë dënim Për ndaj, lëtë Allah me të dimu Lëtë Allah me të përkra Lëtë Allah me ozua të thujo Allah Jepja men në harin e të makëthen hakun E mos të emeritan dënimin tënë Edhe kështu mire me bodaci Edhaj me pështu edhe ti me shpëtu Mirë po, kërëgjim që dhe ashtu në hep Në hep Mësimin e optimizmet që mësë të zhëgënjemi dhe mësë të të dëshprojemi atëmë. Gjërështu të ndërgazër, Allahu Gjallëwala kur dëmën i mu një robë i ndimanë në formë të qaj se paramenat. Apo, andaj kërë njëri thëtë, po mu nimanë zhëtë i poqysh, apëshë që këtë umshel, apëshë më shilë, apëshë që letë i atë qysh. Edhe po për më shilë të të të të të të të të të të të të të të të të t Për nej kanë thonë, do, do, do njerështë me qënë për para të ndrozët kanë thonë Nëse njeri është i lidur me Zotin gje le ola Ti i lidhë me allonë, ati ja kellojnë qështjën, me, me allonë i lidhët Nëse njeri është i lidur me Zotin gje le ola, kanon u lemaja për para Dhe pastaj, qëllit e to ka bon bashk me i bo zërar, ka me i bo Allah rrugdalli Që ka qëllit në altë, to ka posht me bo vakia, ato mu marrën është me shtyp E kjo i lidhë me Zot Në lidhje me Zotin xhallahu ala, tek Allahu mbështeto. Mos lidh me njerz. Po, dimo si sebab, si shkak me njerz dimo, mirë po, lidhur me Zotin xhallahu ala. Atje moje shpresë, tek Allahu mbështeto. Dhe bëj bindur se edhe atë kur nuk ka rrugë dalje si mbastë, nuk shihet rrugë dalja. Zoti xhallahu ban rrugë dalë. Nëse jemi lidhur me ta ngasë, çdo gjë që është dorën e tij, ai është i gjithmundshëm për çdo gjë, gjithçka ai ka mundi çdo gjë. Kjo është bindje jon. Ne kemi besuar në Allahu xhallahu ala o që kamel kadir i cili është për çdo që i mund. Çdo gjë Allahu xhallahu ka mundësi e ndryshuo. Dhe të ndrozo, të thonë duma për mandat për dobë vet shumë taçi ka kjo është edhe këtë ditë krahas se na mson se drejtësia gjithmonë triumfon. I drejtë gjithmonë galljen, i padrejti herë do kurdo ka më dështu të ka më humb. Zullumçari herë do kurdo ka më pagu çmimin e zullumit të tij. Krahas të mësimeve Allahu na mson kësa Njerëzit që kam bo zulum, kam bo më kate, kam bo shkelje, të ndryshme, herdo kërdo kam mëra për shmoni. Mirë po fatkecia është se zakonisht ndodhë i bim për shmoni në korë atë korë, nuk kam më këthe. A në shika faron i tha, kam besu, po a, a si më zotja, a nuk jem më i pavarënë, Apo, a po, a nuk, e, ku shkun këtë ato, ku shkun, ja, ta shëpash, e, e ta shëvonë. Kur dukën do dal ditë gjykimit ndër Zot. Sa një është kalmues, ko Zot. Kush u kthi piatis, ka, ka pasurën gjallë. Ani ki më pa. Po? Apo ka unë mus, a më jam më knosh këtë botë, çetu po knoshta të tjera. Ani e tani kur ti vije dhe unë mbi gojë thotë, "E, e jara, dhe herë? mu kthi ara veçëherë, as ka mu." A debisuntori pënduat tek Allah xhallahuana, edhe përgatitet për dolë para Zotit xhallahu elalu, edhe bon put mira. Ngase densa kemor ditë aq me njerëzit kan më kërku mu u kthi pram botë mir po imi do të ja i pamën shumë më tot. Faroni kërkoi më u kthi, pasportë po si mos i u kthi apo. Faroni kërkoi më u pendu, pasportë mos i. Ekshin 4 mundi, kështë s'ka dukua. Andaj vllai ndërua, xhamatin ndërua. Allahu xhallahu wala lejon që dia me bujënonë në, në Portugalian. Wallahi jo, pse nuk ka mundësi më i ndal. Po për shkak se është i mbështitur me ja pa fat. Ani ka gabor u bjam. Nëse tani era gabon, tani pendu, ja pa fat, ja pa fat, ja pa fat. I si argumenti çëm begati por më ka ndell vet diso apo sha apo shajësh po trui apo shajësh po begatoj apo shajësh po ndihmoj pendou kthehu te Allahu xhallahu ala le zulumin the hape njerit një veprams me ver Njëri i short e ka shurdhu kujta e ka e ka vërtnuaj epsi derisa vjen dita Allah do te xhasufi lebsaq i hapi syt i zgurdulloi syt apo nga se skomu mar fund dol shpirti kërkon mua kthi po skokthi apo Andaj të përgatitemi të pendohemi dhe mos presim këto momente që njerëzit thonë tismat inshallah, gatë na nuk e kemi ndorr, nuk e kemi në ndorr momentin apo që na më përsaktu pastaj a kanë më upendua apo jo apo. Andaj edhe këngjore krahas shumë dobive na mëson edhe për shpejtimin e pendimit, largimin e tëmetave, përmirësimin tonë të sa më shpejt tek Zotullahu ala, gatë nuk dihet kur është përfundimi, a është e dishmi edhe me bindje po ua them se çdo kush ka më kërkuar më u kthy edhe për pak çastë dunia spaku më thon edhe një fjalë të mirë spaku më bë edhe një punë të mirë spaku më fal dyra çastë mirë po ai që der për çka dunia nuk kthiet më këto Allahu na lutë se Zoti Jellala wala na ruan nga keqësia çdo zulumçor dhe lutë zulum se Allahu Jellala wala çdo njeriu mbiftyr në tokë si bëhet zullum i cënohet drejta në jetë në pasuri në ndere kudo qoftë Allahu Jellala më ndihmo hakun më kthy Dhe Allahu nderimoj chunam me kom përkrahës të atyre që u bozullon po e jo përkrahës zlumçarëve. Edhe pse me përkrahës zlumçarin do për të, për të më thonë me ndihmë po vetë me loz zlumën, me pengu pe zlumën, të qaf me ndihmë, po ndysha i bashkëpjesmarz zlumën me të tjetrën. Dhe Allahu ndaruat mos më bozullum as të tjerëve, por as vetvetes me gjinnahën e rokatën nga së ky zlum. Mirpo na mundsof Allahu me ulrën nga çdo allai zlumë nga çdo pa drejtësie që të jetojmë në drejtësi edhe të fitojmë për shpëllimin e drecjizdit në gjykimet. Me ka që përdofond të ndërmëzër, përdofër një soa vësa të këtë mundësi, dhe jetohë një mirë nga se ka orko e zonë dhe po pregatitin për namaz në gjymas.